Ta ta ta ta ta ta ta ta Min pappa är ett vänke, har är liberal. Min pappa är ett vänke, har inte tatt pipa, är ett vänke, klar är liberal. Han säljer vårt lantvi för bit. Jag han ber hela vägen att flytta hit till våra gamla Lova han glatt Kattmatsraffat Åh, oh, jätte yeah. För min pappa är det bänke Han är ingen hotendopp Min pappa är det bänke liberal Min pappa är det bänke Han är ingen hotendopp Min pappa är det bänke Han liberal Han försäkrar att världen är god Så när vi badar Till skolan ni vårt eget blod så viskar han blott som så draga lossen på. Åh oh, ja, yeah. min pappa är det penke, var ingen har den Min pappa är det penke. Från liberal, min pappa är det penke, var ingen har den Min pappa är det penke. Från liberal, han har lärt mig att förstå. Att i en soffokrati finns ingen plats för två. Och om sanningen blir för dryg, res dig och smyr i väg. För i pappa är det bänket, han är ingen öppnott. Min pappa är det bänket, han är liberal. I pappa är det bänket, här är ingen öppnott. Min pappa är ingen papai, det bänket, bänk, han min far hyllar kärlekens bud Och han ser hela riksdagen som sin brud Och nu ska ni få väl en hemlighet Om ni inte säger ett ljud Pappa är faktiskt Gud Papa, papa, papa, piska, piska, Papa piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, Papa piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, piska, Liberal, mean by the bank, I mean you know the top me by liberal, mean by the bank, if I buy the bank, you baby at the bank, if I hit Oh, Tack, Tack.